Тепер на вихідні поспішала на дачу Працювала не розгинаючись Завдяки цьому хоч садок та город Якось тримали нас поруч Та ще діти, звичайно Десь у порадах садівникам-аматорам Ми вичитали, як врятувати Садові дерева від плодожерки Бо слід на висоті близько метра пов'язувати кожен стовбур Вимоченою в ексахлорані ганчіркою На той час у нас Уже був пів гектара доброго саду вісімдесят плодових дерев. Вони почали щедро родити. Ми не знали, куди дівати яблука, груші, абрикоси, але й далі дбали про врожай. Це вже стало своєрідним спортом. І ось на ранок виявилося, що наш сад згорів. Молоді, хоч і потужні дерева, не витримали наших ніжних пестощів. Гексахлоран підпікав їхню ще неогрубілу кору. Вижило з десяток дерев, інші почали всихати. А найгірше було те, чи через загорожу посилала мовчазні прокльони дружина Андрія Головка. Побачивши, чим ми займаємося, вона зробила те ж саме. Євгенія плакала, а я витлумачував цю подію, як сигнали з того світу. «Якщо загинув в сад кохання, викликаний у власних душах, не бачите нам більше й саду присадибного». Не знаю, був то справді доленосний сигнал, чи просто дурнуватий випадок, але шлюбне життя наше було отруєне так само, як ми на чиюсь легковажну пораду отруїли сад. Не хочу згадувати, хто з моїх сусідів подачі не подав мені моральної підтримки. Ліпше згадати, хто її подав. Це знов таки був Василь Менко. До нього інколи приїздило подружжя оглоблених. Якось я кинув через паркан Олені Федорівні червону троянду. Боже, як вона спаленіла. Була схожа на семикласницю, та й сам я почувався школярем. Як я заздрив оглобліну. А його це потаємно втішало. Володимир Миколаєвич ставився до мене тепло, спошаною, так само, як і Менко. Я наблизився у притул до паркану, що розмежував мою та менкову садибу, і запитав Олену Федорівну. «Скажіть правду». «Ви вірите в моє божевілля?» «Що ви, Миколенько, я вірю в вашу одержимість!» Нічого іншого, окрім цих слів, мені не треба було від неї. Тим часом я писав тільки те, що допомагало мені врости душею в глибини космосу. У його, можна сказати, інтимні таємниці. Я вийдав дрібно списані сторінки в архів, щоб писати про те ж саме знову і знову. Мені здавалося, що я починаю думати так само – «Як думає космос, ми настроєні на одну хвилю!» «Я казав землі, небу і зорям, треба щось робити!» «Так, як ми сьогодні живемо на скриженій нами землі, далі жити не можна!» «Я сам себе відчував заораною землею, з якої вимивають гумус весняні води, а вітри підіймають чорнозем до хмар і несуть у моря й океани!» «Здавалося, я жив у змові з цілим всесвітом!» Був переконаний, увесь він оселився в мені, у моєму зболеному єстві, Так я колись назву книгу поезії «Всесвіт у тобі». І це не буде метафора, це буде правдиве відзеркалення моїх почуттів та думок. І ніби, погоджуючися зі мною, небо в той рік не дало жодного дощу, ані весною, ані влітку. Земля була суха, як попіл на черені, на колосних полях чорніли велетенські лисини, Таке діялося не лише в Україні. Посуха покотилася по всій імперії, котра називала себе Радянським Союзом. Казали старі люди, сто років ці землі не бачили такої страхітливої посухи. Не витерпів. Прийшов до кондуфора. Як ви, Юрію Юрійовичу, ставитеся сьогодні до моєї телеграми Хрущову? Він безпорадно розвів руками, не знаю, що й сказати. Мабуть, ось так. Ми не віримо а потім виявляється, що це правда. Проте далі цього визнання справа не посунулася. Як я ходив у божевільних, так воно і лишилося. Тепер цього не міг змінити і сам ЦК. Втім, ніхто там і не був заклопотаний моєю долею. Того року на вимогу Хрущову вперше в історії СРСР та й Російської імперії взагалі було закуплено за кордоном стільки збіждя, скільки його виробляла Україна і Казахстан разом. І все одно від Балтики до Владивостока люди стояли не лише ні в день, але й ночами у довжелезних чергах по хліб. 1963 рік можна вважати історичним. Країна, яка колись півсвіту годувала пшеницею, почала годувати свій народ чужинецьким хлібом –